Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Nem mondom, hogy megvilágosultam, mert ez nem jó kifejezés, de tudnod kell azt, hogy én nagyon nagy erővel és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 Dőre voltam és naív, hogy ezt megtehettem. 7 csináltam egy félórás műsort, és elmentem, és hallgattam Színes és Sándortak. Egyébként egy nagyformátú műsorkészítő volt valamikor, és most sem tehetségtelen, aval a lengyel Lászlóval beszélgetni, amire tegnap is utalást tettem, és amit te udvariasan kikerülsz, de attól én még ilyen vagyok. Lengyel László egy üres tojás, kifúj tojás, nincs abban semmi, nem egy buta ember, az ő politikai megbízhatósága.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 Hogyan dönthetett így a nép, Akár csak az ötödik kerületet, illetően az ötödik kerület ugye ma már nem egy egységes választókerület, de hogyan lehetett amellett a Rogán anta mellett dönteni, és most nincs lakási, semmi. Aki másodpercek alatt kiadta azt az engedélyt ennek az tehát kiadta az engedélyt akkor is, amikor e, tudom, és én március 19-ére kellett felállítani, akkor május 31-ére, és valószínűleg minden napra kiállítani egy engedélyt, ha a miniszterelnök ezt kérné, mert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 Valamit az, hogy az összesre. Érted, én nem akarom a madásból kiszedni azt, hogy az ember célja a küzdés maga. Tehát az, hogy nekem az legyen a célom, hogy küzdök, az engem már nem dob fel ebben az életkorban. Levitte a hangsúlyt, teljes, és ha azt mondod, hogy erre nem tudsz mit mondani, akkor tudomásul um, ezt. Tudok mit mondani, de lehet, hogy most ez pont az az állapot mind a kettőmmel, amikor inkább nekem kéne visszakérdezve, hogy szerinted ennek a jelenségnek, mechanizmusnak, vagy ami most történik, nem pontosan ez a célja, hogy hogy ezt hát csak így belül, hogy azt érzed, hogy ilyenkor nem nagyon tudsz mit tenni, mert akármit csinálsz, ugyanaz fog történni, és te nem tudsz befolyásolni semmit. Gábor, ha én bemegyek a te lakásodba, akkor te kihívod a rendőrséget, és ha csak nem verszonnan ki? Hát, Nekem naponta le... megy be a politik a, a lakásomba, és la naponta tűri, és valamivel öregebb vagyok, mint te, erről már tennap is volt szó, vannak tapasztalatai, arról, amikor nem így viselkedett és én Orbán Viktorban és a politikában nem szeretnék betörőt látni mert ha betörőt látok benne a szónak ebben az értelmében potenciálisan az akkor őt onnan a fizikai értelemben kell kiverni Érte, amit mondasz csak ez a mostani eset az fog szerintem bizonyítani, hogy ez nem fog megtörténni tehát hogy mit lehet ilyenkor tenni demokratikus országban, hogyha a forradalom lehetőséget visszatesszük, és emiatt szerintem nem fog forradalom kitenni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 De keress egy szociális munkást, aki leáll egyint a hajléktalanra, aki 50 50-szer van az utcán, és nem viszi be a kórházba. 50 50-szer is beviszi. É, de így van. Én nem is azt akartam mondani, hogy ne törődj vele, amiatt, hogy számítani lehetett rá. Válaszom tehát az igen, nem. Mind a kettő. <gül> Értem. Én csodálkoztam volna, hogyha nem ezt történik. Én ezt tegnap egy tévéstúdióban láttam legajlani egyébként megkérdezték, hogy erre lehetett -e számítani, én mondtam, hogy csodálkoztam volna, ha nem ez történik. Neked ez ö, ö, személyes érzésekről, emlékekről szól, identitásról, a másik oldalán az arról szól, hogy meg lehet tenni, mert lehet mellettünk a nép ismét, most ez nyilván túlzás, kétharmados többséggel, erős túlzás, de akkor is meg lehet tenni, és nincsen olyan ellener, ami ezt akadályt. Csak azt érez meg Gábor, hogy nekem volt az életemben egy pár olyan szituáció, amikor változtatnom kellett. Hát a legnagyobb ilyen változtatás az volt, amikor 17 éves koromban az apácaiból átmentem a radnótiba, de én már nem tudok így változtatni. Nekem akkor hazát kell cserélnem. Itt nem úgy működik, hogy van egy olyan megye, ahol csak az ellenzék él, Ráadásul neki nem az ellenzékhez tartozom, én most nem egy politikai manifesztumot fogalmaztam meg.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 Kettőnk közül te vagy az újságir, hogyha ezt a kérdést én teszem fel ismét. Ne haragudj, ez már ilyen, ilyen nap. Tehát hol van? Nem tudom hol van, fogalmam Nincs. nincs. Én, ezt, én azt tudom elmondani, hogy ez az egész az én szememben miről szól politikailag. Nyilván vannak személyes érzések, ami szerintem olyan szempontból... Miről szólnak politikailag, és akkor figyelek.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 Hiszen te nem vagy azok közé tartoz, ezen megvál... Te nem az vagy, aki ezen változtatni akar, az egy másik kérdés, hogy egyébként neked melyik tetszik. De te naponta azt mondod, hogy ez most 10-es tízes, -10, feles, 9-es csökkenő, olyan vagy mint egy meteorológus, te ebben hol fog az? Szerintem érezheti a szavaimban azt, hogy mit gondolok erről a fajta hatalomgyakorlásról. Én elmondtam nagyon sok helyen az elmúlt négy évben is, hogy mit gondolok a korlátozatlan hatalomról a függetlenül a párt színezettől.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 Nem, valóban nem. De egy olyan intézkedésről beszélünk, egyébként ezt nem említsük meg, ennek számos jelen volt, amely nem, nem párt alapon osztja meg az embereket, tehát ez a Fidesz saját szavazó táborának is, a nagy részének egy ellenszenves döntés és egy ellenszenves emlékmű. És egy ilyen helyzetben szerintem pont van lehetőség civil nyomás gyakorlásra, hogy annak idején mondjuk a választási regisztráció kapcsán nyilvánvalóan nem az alkotmánybírósági döntés volt az, ami visszalépésre a kormányt. De én, én nagyon kíváncsian figyelem azt, hogy mi fog történni hogy a saját oldal részéről érezni fogunk -e olyan nyomást, ami bármilyen módosulást adott. Még egy dolgot, hadd, hadd, mert a mazsihisztről is beszéltél, és lehet, hogy most fogunk összeveszni. Én annyiban igazságtalannak érzem a mazsihiszti is, Isperem az érveket, hogy a zsidó tanásnak a, az impotenciájához hasonlítják. és később tovább, hogyha vissza visszaemlékszel arra, hogy hogyan reagált annak idején erre a levélre, amiről lehetett tudni abban a pillanatban, hogy nem igaz,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 én azóta a Magyar Bálintot kikerülöm, pedig valamikor Kejfejancsi hallgató volt, gyakran keresett, kikerülöm. A, szerintem a, most nem tudom, hogy erre akartál elvezetni, de a problémának a lényegét, tehát hogyha meg akarjuk érteni hogy mi történik, akkor... Nem szeretem, hogyha a Mazsihis politizál. Igen.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 A mazsihis a mazsihis nevében beszélje. Ezt a részét értem, csak annyiban vagyok miattányosabb egy fokkal, hogy mégiscsak ez egy érdekképviseleti szerv. Tehát csak ennyi, de én nem is erre, erre gondoltam, hanem arra, hogy annak idején a másik oldalról a túlzott radikarizmus miatt érte őket bírálat, mint általában egy érdekképviseletet, amely nagy tömegeket szeretne képviselni szokott mindenféle. Csak annyit nem azt mondom, hogy nem, tehát nekem nagyon sok bajom van a mazsítszel, azt akartam, csak ebben az ügyben szerintem igazságtalan volt velük a közvélemény, és most meg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 de én nem tudok elköltözni itthonról, mert én egy olyan rádióban dolgozom, amivel, mint igen, a csillag annyi bajom van, de olyan szabad vagyok, mint a madár. Az országból meg nem akarok. De ne, ne arra úgy. De, tehát én ezt a és lehet, hogy ez megint akkor a fiatalságom okozta forró fejűség, vagy túlzott idealizmus, hogy miért nem fel, vagy nem, nem a lázadás által leszel nagykorú, vagy nagykorúsított magad mielőtt nagykorú de én naponta, De akkor félrejtettel, én naponta lázad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 bár a szó klasszikus értelműben biztos nem lett volna szabad, mindig nagy éve jut az eszembe a gazdasági versenyhivatal alelnöke, aki egy műsor készítésén, amikor mondtam, hogy hát akkor beszéljen a reményi Kálmánnal, mert hogy egy útépítési kartáról volt szó, hogy akkor egyeztetni tudjon minden részletet, akkor azt mondta, hogy nem érti a kérdést, az összes papír rendelkezésére áll, miért kéne le kell a beszélgetni, és elszégyeltem magam, mert semmi rosszat nem akartam, mert rájöttem arra, hogy tényleg miért akartam én összehozni a tehát miért kellett nekem megismerkedni a politikusokkal, miért hoztam én őket és magamat abba a helyzetbe, amivel most nem tudok mit kezdeni, és ami látható módon engem sokkal jobban zavar, mint őket? Nagyon jó kérdés. Meg akartam őket érteni, Filipov. Meg akartam őket érteni. És mire közel kerültem ehhez, addigra annyira eltávolodtam a szakmámtól, hogy el kellett dönteni azt, hogy most én mit választok. És én a szakmámat választottam,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 és ezen természetesen egy ellenzéki győzelem se változtatott volna. Persze, értem, értem, amit mondasz. Lehet még egy kérdésem? Bármennyi lőtt. Tessék? Figyelek. Ö, mik mikor fogod fejlni Navracsis hogy hogy Lázár most, akiket ismersz? A, a navracsis a Papcsák 6 perc múlva fog beszélgetni. Navracsis Tiborral pedig péntek. Jó, nagyon várom, kíváncsi leszek. Kár, hogy nem most tudjuk fejlni együtt. De te is tudod, hogy ez egy más beszélgetés. Én nagyon jól tudom, de lehet, hogy ez egy olyan beszélgetés, amire nagy szükség lenne. válaszul arra, amit mondtál a. A sírás hat környékezben az az érzésem, hogy el, elrontott idő, meg hogy valamit alapvetően rosszul láttam meg a világból, és rosszul fogtam hozzá, és most azt mondom neked, Filippov, segíts visszamenni a kiinduló pontra, mert újra akarom kezdeni.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 arra nagyon kevésszer van alkalom, és nagyon kevésszer van lehetőség és indokoltság, hogy az ember előről kezdje, de most volt az az érzése, hogy mindent előről kezdtem. Én bennem olyan csalódottság van. Figyelj, 89-ben én voltam az, aki a, kin voltam Izraelben, és fogtam a palesztinok pártját, miközben kint Izraelben azt mondták, hogy Magyarország sosem fog változni, és én most se gondolom azt, hogy Magyarország olyan, mint amilyen volt az én szüleim, vagy a nagyszüleim idejében. De Orbán Viktortól és mindenkitől elvitatom ennek az emlékműnek a jogát elvitatom. Vagy legalábbis azt a részt, ami az én családomat illeti, legyen torzóban. Én csak azt tudom mondani, ha van változás, akkor abban van változás, és ezt nem kényszerű igazdalásból mondom, hogy, hogy, hogy ez nem csak neked nem az emléknyíved, hanem orványvító szavazó belősenek jelentős részének. Én ennyiben vagyok optimista, hogy, hogy azért ennek talál fogjuk a nyomát még. Csinálunk egy harmadik és befejező részt holnap? Nagyon jó, tudod, hogy nem fogok nevet mondani. Jó, akkor holnap. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Köszönöm. szépen. szépen. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Ha van egy telefon, azt meghallgatunk, hallgattunk, arra, hogy más dolgokkal foglalkoztam, és elkészítem Dura Neri Péter felhívásával, ami természetesen be fog következni. Jó reggelt kívánok, lehet? Milyen az élet? Jó. Most éppen mit hallok? Valaki videójátékot játszik? Nem, van egy ilyen nyomgató, valami, amit hogyha megnyom Petrus, akkor mindenféle dolgokat zenél, és világít, és villog. Olyan, mintha egy verk is költözött volna hozzátok. Egyébként pont ilyen verkis hangjáról, ezt én is mondtam a múltkor. Folytatjuk. Jó. Nem. Ezt mondta Orbán Viktor, és most folytatni fogjuk. Te látod azt, ami ez a magyar gazdaságban majd bekövetkezik? Azok gondok hogy ez egy értelmes mondat volt, de azt hiszem nem. Figyelj, egy madárcsicsergés is jön abból a gépből? Vagy az hát, máshol van? Egy másik szobáma. De az egy igazi madár? És itt van az a, ez igazi madár, igazi. Igazi, igazi nem a YouTube-ról, szó. Szóval. És milyen jellegű madár? Én csücsergős jellegű, nem látom, de nekem nagyjából minden madár egyforma. De ez a ti madaratok, vagy van ott egy madár? Hát ez itt a szomszéd madarat, de nyilván nekem füttyöl, ha bal felülött nekem füttyöl, jobb felülött nekem. De várj ez szabadon van, vagy kalitkában? Szabadon, szabadon, szabadon itt. Ez ilyen félimedig zöldövezet, ahol lakom, és akkor itt vannak, itt vannak madarak. De nem a szomszéd madara, tehát nem olyan madarak, akik egyébként idomíthatók egész kivételesen, hanem csak, hogy a szomszédnál vannak madarak. Valamelyik szomszédnál vannak, de értelemszerűen nekem fütjelnek. De most már a hallgatóknak is. Igen. Látod-e a 2018-as Magyarországot? ahol az elkövetkezendő négy évben fogunk eljutni. Látod-e a világot és látod-e a kettő közötti viszonyt? Hát valószínűleg 2018-es Magyarország olyan lesz, mint a mostani, mivel ugye a 2014-es is bizonyos mértékek szerint olyan, mint a 2010-es, bár ugye egy főre jutó lakossági az ugye rosszabb, alacsonyabb, mint volt négy évvel ezelőtt, az üzleti környezet az, az kedvezőtlenebb, mint volt négy évvel ezelőtt, hogy most... Ugyanitt teszünk, vagy az irány, tehát az állapot marad meg, vagy az irány az elmúlt négy évhez képest, ezt, ebben nem, ezt most nem tudom, de hát valami hasonló jellegű ország lesz. Most be fogom csukni a szemet, mert úgy jobban tudok gondolkodni, ezt tévében általában rosszul szokott mutatni, de most nem vagyunk tévében. Megpróbálok megfogalmazni egy kérdést. Uh -huh. Láttam egy műsort, amelyben ketten kérdezték a miniszterelnök urat. Cselmej Péter és Gajdics Otto egyébként. És szóba került a magyar gazdaság. És orván Viktor arról beszélt, egyébként ez is folyamatba állítva, és teljesen kozdisztensen és koherensen. És az elmúlt négy év bebizonyította, hogy azon kritikus és a dolgokat másféleképpen látó, nem tudom, Pontosan idézni, de igyekszem, és mindenféle mellék motivumot törlök. Tehát ebben csak az van benne, amit ő mondott, semmi, amit én gondolok erről. Tehát volt itt, volt itt egy generáció, amely gondol valamit a világról. Ezzel szemben, vagy nem feltétlenül az ő általuk megálmodott jövő útján alakította a kormány a gazdaságpolitikáját, de immáron felnőtt ezen bizonyos kormány politika mellett egy másik generáció megerősödtek, és az előzőek, akik megmondó emberek voltak, és azt gondolták, hogy mindaz, amit ők mondanak az egyedüli érvényes dolog, azoknak legalábbis azzal szembe kell nézniük, hogy immáron az ő kizárólagosságuk megszűnt. Ebben azt lehetett tetten érni, amikor beszélt uh, a miniszterelnök, hogy menet közben egy kicsit visszavett abból a tempóból, ami a legelején volt a mondatban, és ez nagyon érdekes volt, ez csak egy feltételezés, de én ezt érzékeltem, mert az eredetleg úgy éreztem, hogy azt fogja mondani, hogy ezeknek az embereknek az ideje eltűnt. Az ő érvényességüket meghaladta az idő, ők majd ugatnak, de a karabá halad, de nem ezt mondta, nem azt mondta, hogy imáron van választási lehetőség, és az ő primátusuk, mint olyan, megszűnt. És én azt szeretném kérdezni tőled, és erről volt már korábban szó, csak nem ebben a formában hogy mint, én ugye korábban nagyon nagy hangsúlyt fektettem, és a tévéműsoromban volt egy egészen kiváló műsor is és elsősorban a vendég jó voltából az értelmiség válságáról, és az, hogy ez mennyire szül újat, illetve, hogy mennyire nem szül újat, illetve, hogy maga az értelmiség válsága mennyire tud elmélyülni. Mi már beszélgettünk talán Barca György különböző megnyilvánulásai kapcsán arról, hogy miféle iskolák vannak, és hogy ezek az iskolák egyébként mennyire egyenrangúak. Tehát nem arról van szó, hogy van egy kuruzsló és van egy orvos, hanem van két orvos, de az az orvos, mintha más egyetemre járt volna, mint ahol te nevelkedtél, ahol az egész anatómiát másféleképpen tanítják, bár ugyanarról az emberről beszélünk. Ha érthető az, amit eddig mondtam, akkor elmondanád de az, hogy te ezt a saját szakmában hogy éled meg, beleért vagy nem éled meg, beleért vagy nem érted, beleértve, hogy ö, megtörténik, de nincs hozzá semmi között, és akkor lehet, hogy a válaszod sokkal rövidebb lesz, mint amilyen bonyolultan és hosszan valamit nem is kérdeztem, hanem elmeséltem. Érthető voltam? Érthető, érthető. És, ö, ö, két gondolat. Az egyik az, hogy nem kettő van, a másik az, hogy nem orvos. Ö, most ugye a metaforáidnál maradok. Igen, figyelj. Ugye azért nem orvos, az orvos az olyan, mint a mérnök. Tehát, hogy ott, ott ugye viszonylag egyértelmű, hogy mi a cél, és, és, és megoldás is csak egy van. Tehát az orvosnak is egy megoldás van, a végső megoldás az az, hogy a beteg meggyógyuljon, vagy hogy ne halljon meg. Tehát ott a függni az eset. Tehát, hogy, hogy teljesen egyértelmű, hogy miről szól a sztori. Illetőleg hát az is benne van, hogy ne romoljék az ami közben az nem egészség. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy viszonylag egyértelműen definiálhatóak a célak, és mindenki tudja, hogy mi a jó. Tehát mi a jó kimenet. A mérnöknél is tudja az a jó kimenet, hogyha... Én nem akarok filozofikus lenni, de azért el tudsz képzelni egy olyan orvossal folytatott beszélgetést, amiben azt mondja az orvos, hogy a Duronelli túl exaktnak látja az ő foglalkozását, ami egyébként korán se olyan egzak, mint ahogy ennek a Duronelli látja? Én nem azt mondtam, hogy egzakt. Én azt mondtam, hogy az, hogy végül is a végeredmény az jó-e vagy sem, azon nem nagyon van vita. Tehát, hogy de nyilvánvalóan... De beleértve ebbe azt, és ebben napi-nap ütközöm, az... részint azért, mert az apám orvos volt részint, mert én is e, mulandó vagyok, hogy az orvosnál is létezik olyan, hogy azt mondja, hogy látja, érti, de nem tud mit tenni, mert fogalma sincs. Persze. De, és mondom, a végeredmény és vitáztat egy, egy beteg, egy orvossal, mert várhatja az orvostól, hogy ő gyógyítsa meg, holott az orvos tudja, hogy igazából azon a eredmény, hogyha nem hol meg hol és legalább betegende él, de végül is, viszonylag akkor is, viszonylag exakt, hogy, hogy, hogy mi a, mitől jó. Egy, ugye amikor jön jönnek a, a, a, a gazdaságpolitika, meg a közgazdaságtan, akkor itt belevészünk egy ilyen, egy, egy nagyon erős ideológiát és értéket is, hogy, hogy mi a jó. Az a jó, hogy mindenkinek van állása, és tök mindegy, hogy mi, meg tök mindegy, hogy hogy élünk, de legalább mindenkinek van állása, és egyik napról a másikra senki nem hal élen. Vagy pedig az a jó, hogy, hogy, hogy kicsit ilyen, ilyen, ilyen dalvinistában megközelítés, hogy mindenkinek teljesítenie kell, és versenyeznie kell, és oda kell tennie magát, és egy olyan környezet építünk, ahol a, a társadalom egészen fejlődik, és a társadalom egészének jó, és a társadalmi szabadság növekszik azáltal, hogy a jólét is nagyobb, Ugyanakkor azt is tudomású kell lenni, hogy vannak, akik, akik ebben nagyon csúnyán leszakadnak, és nekik valószínűleg minden mindennapi létért folytatott küzdelem a, az egyetlen, és aztán a társadalom meg eldönti egyébként gazdaságpolitikai eszközökön kívül, szociálpolitikában, hogy ezeknek hogyan nyúl alá, de hogy, hogy, ez, ez, egy, hogy ez, ez egy. Ez nem teljesen exakt a, a, a jó eredmény definíciója sem. Ezért mondom, hogy nem orvos. A másikhoz, hogy nem kettő, hogy, hogy egész fél addig. Egy másodpersze várjál. Értettem, amit mondasz, nem orvos, és azt sem mondom, hogy hanem. Hanem törölve. Mi? Különböző szinteken tudjuk ezt megfogalmazni a közgazdástól a társadalom politikusig. A Te mi vagy, Péter. Én közgazdász vagyok egyébként. Ez, ez önmagában kevés? Van egy, igen, és emögött van egy viszonylag határozott ideológiai bázisom, meg egy értékrendem, amiben ezt be, beintegrálom. Amiből egyébként deriválom is a közgazdasági jelveimet. Azon túl, hogy egyébként igyekszem magam képezni azt illetően, hogy, hogy azért a közgazdaságtan bár nem fizika, de azért itt is vannak bizonyos és akkor ebből a szempontból már, már csak ezért is más vagy, mint az orvos, aki egyébként ezzel az ideológiával lehet, hogy rendelkezik, de csak mint magánember, hiszen magát, amit csinál, ahhoz nincs köze? Ez így van. Mint, hogy a mérnöknek sincs köze az ideológiához, vagy a meteorológusnak sem. Mert ha jön a vihar, akkor jön. Tehát az tök mindegy, ezt meg kell neki minél nagyobb valószínűséggel fogni az esélyté, mert a dolgé az egy reszenkívül bonyoló dolog. Tehát, hogy, hogy igen, tehát ott nincs helye ilyenfajta ideológiának, egy közgazdaságtalomban van. Ugye van ez a fogalom a pozitív, meg a normatív. Nos, egy ugye a, a, a, a mire még nem született, jó, szembenézek az, hogy nem lesz exakt válasz, de akkor legyen nem exakt, de valamilyen halmoz. Mi? Itt mondom, itt, itt uh, többféle dolog vegyül, tehát <coughs> lehet, ha, ha pénzügyes vagy egy cégnél, akkor közgazdász vagy, hogy ha, ha pénzügyminiszter vagy, akkor valahol közgazdász és valamilyen társadalompolitikus is, hogyha miniszterelnök vagy, akkor, akkor inkább valami fajta társadalmi politikus vagy. De muszáj, hogy, hogy legyen Érintkezés ezek között a területek között. Szerint... A miniszterelnök vagy és szegzettségednek megfelelő jogász. Hogyan lesz belőle közgazdas? Muszáj. a gazdaságot irányítasz. Te vagy a társadalomnak, és a társadalom által működtetett gazdaságnak az első embere. Muszáj, hogy valamilyen alapvető. A közgazdaság és a, a, a, a gazdaság és a társadalomnak a, az interakciója az. az Erőséget, a két... És amikor a gazdasági miniszter hát, valójában be kell, hogy hajoljon ennek az elképzelésnek, mert hogy annyira megtanulja, hogy szinte jobban tudja, hogy mit akar, mint amilyen folyamatokat egyébként az egyetemen elsajátítva szembesíti a szerinte való valósággal a gazdasági miniszter, akkor valójában egy hozzá közelálló közgazdászal, akinek Matolcsi György a neve, amikor kitalálják az ortodox gazdaságpolitikát, akkor valójában mit találnak ki? Ö, ugye, van, egyrészt a célok sem egyértelműen definiáltak ebben a ö, nem tudomány hanem tanban, tehát hogy, hogy többféle végcélhoz juthatunk el, és eladásul messze nem exakt az, hogy pontosan hogyan, ne felejtsük el, hogy a, hogy a, hogy a társadalom változik, úgy változik a, a társadalom, mi szereplőknek és a gazdasági szereplőknek a reakciója bizonyos dolgokra, illetve ne felejtsük el, hogy változik a világ, változik a technológia, változik a tudásunk, tehát bizonyos dolgok egyszerűen máshogy működnek, mint működtek korábban, és mondjuk például az, hogy, hogy sokkal nagyobbak a tőkeáramlások, most fordítsuk le a saját szakmámra, tehát hogy, hogy, hogy 50 évvel ezelőtt ilyen mennyiségű pénz, ilyen rövid idő alatt a világ egyik részéről nem mozgott a másikra, mert nem volt. Jö, de akkor mit jelent az anortodoxia? Hát nem tudom, mit jelent. Az azt jelenti, hogy kipróbálnak egy csomó egyéb dolgot, amit, amit mások nem is. És... Akkor én azt kérdezem tőled, hogy miközben ugye azt tudjuk, hogy az olaj a vízzel nem vegyül közben hogyan viszonyul egymáshoz az anortodoxia, amiről nem tudjuk hogy micsoda, és az a tőke áramlás, amiről te beszélsz, mert hogy részei vagyunk egy olyan világnak, amivel kapcsolatban megfogalmazunk egyéni másokra nem jellemző gondolatokat, de fizikailag nem szakadunk el tőle De ez, hogy anortodoxia ez úgy nehéz az a, a ortodoxiára azt szokták mondani vagy azt hívják ki, jellemzően ortodox gazdaság ami arról szól hogy, hogy legyen egy, egy hogy, hogy a költség, ez nagyon érdekes, tehát ugye általában arra, arra szokták mondani, ahol egy nagyon erős költségvetési kontroll érvényesül az állam, mondja, amit gyakorlatilag vassal e, e, tartatnak be. Ugye az IMF-re szokták mondani, hogy ortodox politikát kényszerít azokra, akiknek pénzt ad kölcsön, nyilvánvalóan azért, mert nem a saját pénzét adja kölcsön, tehát mi van, egy olyan dolgot akar rákényszeríteni a a hitelfelvevőre, hogy annak a pénzügyei rendben legyenek. Egyébként pedig abban az országban, ahol a pénzügyek, az állam pénzügyi rendben vannak, ott, ott nagyobb valószínűsége van, rendben más is. Tehát van egy ilyen fajta összefüggés. Ugye megkérdezett egy anortodox gazdaságpolitikát négy évvel ezelőtt a, a, a kormány, aminek egyébként a központi elemévé vált a nagyon szigorú költségvetési politika. Tehát, hogyha megnézzük, az egyik legnagyobb eredmény, amit saját magát számára is nagy eredménynek ismer el a, a, a kormány, az, az, hogy a költségvetési hiányunk alacsony, és a túlzó deficit eljárásról kikerültünk. Tehát ha a végeredményt nézzük, ez rendkívül ortodox dolog volt. Az más kérdés, hogy a lépések nem voltak annyira ortodoxak, mert nem a. Nem változtatta annak a gazdaságnak az adóterhelését, igazából ugyanakkor az állam, mint volt négy évvel ezelőtt. Jó, ide tegyünk három pontot, hogy azért be tudjuk fejezni a gondolatbeletet. Azt mondtad, hogy nem orvos és nem kettő. A nem orvost elmondtad, a nem kettőt még nem. Az, hogy nagyon sokféle, ö, sokféle vélemény van és sokszínű vélemény, és ha megnézzük ezt a... Megközi, én nem hallottam ezt az interjút, de alapján, amit elmondtál, hogy gyakorlatilag... Azt mondta a miniszterelnök, hogy voltak ezek az úgynevezett reform közgazdászok, akik a 80-as évek végén tűntek fel és tündököltek a 90-es években, hogy ezeknek az ideje lejárt. Ugye ezt szerette volna mondani, de hát is na nem ezt mondta. De végül is ez volt az igazi üzenet. És ezzel szemben pedig van mondjuk Matolcsi György, meg Barca Gyuri, nem, nem tudom, egy-két ember, akit ő, ő emel de hogy, hogy nem ez a kettő van, tehát hogy van nagyon-nagyon sokféle ö, gondolat ebben a, ebben a szakmában, és vannak nagyon ilyen gondolati körök közé szerveződő ö, emberek, akik, akik egymással egyébként még interakcióval is vannak. Tehát, tehát sokféle, sokféle vélemény van. Ö, van egy. Volt egy gőgösség ezekben, vagy benned? Amíg egyedüliek voltatok, vagy amíg nem nőtt fel olyan mértékben mellétek ez a másik ág? Én vagy a harmadik? 1980-as élekbeli reformközgazdászének komiga. De most nem arról beszélek, én azt mondom, hogy ebbe a körbe lehetséges, hogy halmazatilag te is beletartoztál, nem tudom, nem voltak nevek. Hát Mennyire érezted azt az eddigi húsz évet folyamán, hogy abból adódóan, aki te vagy, és a tapasztalataid, meg a címed, úgy fogalmaztál, mint akit egyébként se élet, se politika, se más nem haladhat meg, miközben nem gondoltad magad tévedhetetlennek? Én nem soroltam meg, most sorolom magam ilyen reformközközdás, vagy ebbe a, ebbe a körbe. Van egyfajta közösség, amiben tartozom, ami egy szakmai közösség, ami akik egyébként rendszeresen találkozunk, most volt egy hosszabb szünet, sokszor nálam voltak ilyen összeerőszenések, aztán egy-két másik kollega, közgazdászok, újságírók közül valaki szervezéppen egyébként két vagy három hete volt az utolsó ilyen találkozónk, akik valamilyen... Közös gyökerekkel rendelkezünk, leginkább tőkepiacról, tehát bankjellemző, meg újságíró. De régen vagy, hogy is járt, tehát, mondjuk ő is. Jó, én akkor ennek kapcsán hat kérdezzem meg, hogy ez a másik másikor. ág, ez a másik ág, ez egy gombhoz kabát, vart, gombhoz kabátot talált, vagy a kabát talált gombot. Tehát hogy ennek a fejlődése, még mielőtt a miniszterelnök úr ilyen formál létezett volna, vajon volt te, és ha igen milyen állapotban? A miniszterelnök úr karolta fel ezeket a közgazdásokat, vagy ezek a közgazdások találták meg maguknak Orbán Viktort, hogy ide juttassák azt, amit politikusként nem tudtak és nem is akartak. 2005-ben egyszer találkoztam Orbán Viktorral egy olyan <kül> vacsorán, amit Matocsi György szervezett, azt hiszem, amiben igazából arra arról szólt az egész rendezvény, hogy hogy, hogy a, a választásokat meg előzzel fél évvel egy ilyen gazdasági körképet kapjon a miniszterelnök előtt. Ö, és, ö, ennek az volt az érdekessége, hogy, hogy ö, ö, rajtam kívül, meg még volt egy-két ilyen függetlenebb valaki, de hogy nagyon sok balos közgazdászot meghívva. Itt vagy? Persze, figyel. Ja, jó. Tehát, hogy nagyon sok balos közgazdász volt meghívva, és az volt nekem érdekes, hogy tehát 2005, hogy, hogy nincsen egy ilyen közgazdászkör a Fidesz vezetése körül. Nyilván ja, ott volt még egy pár prominens gazdasági Fidesz ö, szakértő, de hogy, hogy, hogy alapvetően ők, ők nem mint meghívottak, hanem inkább mint, mint, mint, mint, mint házigazdák, tehát még ott volt, hogy Varga Mihály. De hogy, hogy alapvetően egy csomó balos baloldalhoz kötődő ember volt, ezeket nézegettem, hogy, ez hogy ez hogy jött össze ez a csapat. most rajtam kívül volt, még egy, volt egy kutatóintézeti srác, aki inkább ilyen független, akkor meg ott volt mondjuk Csaba László, akit ugye úgy inkább jobb oldalhoz kötnek, de alapvetően csupa balos ember volt. És hogy ez, ez, ez azóta megváltozott, tehát kialakult ki egy ilyen körgaza kör egyébként a hatalmi centrum köré, akik szerintem úgy többé-kevésbé oda zárkóztak, vagy oda, oda csapottak. Őket a politika köti össze, vagy megtalálták ennek a gazdasági részét is? Mennyire rendszerez, vagy mennyire valójában a vakulat, ami rá van rakva a házra? Is, szerintem ez ilyen, mindig ilyen, hálózatosan szerveződik a társadalom, és hogy a de Orbán Viktor nélkül ők nem léteznének, miközben ti léteztek, mert ti nem vagytok így személyi függők? Léteznének, csak valamilyen más keretek között. Mondjuk a Barca Gyuri példáját vegyük, aki ugye banki volt, és egy tőkepiaci valaki, és aztán, aztán érdekes változáson ment keresztül. És... De neki például, miközben nem belebeszélgetek szerinted van visszaútja? Van, lenne egyébként, ha szeretnéd, de szerintem nem akar, szerintem jól érzi magát ott úgy. Szóval amikor azt mondják, hogy folytatjuk, akkor az azt jelenti, hogy immáron megerősödve ideológiailag és gazdaságilag látják azt, amire te azt mondod, hogy az nem az? Uh, hát figyelj, a választók visszaigadók. De ez a választók szempontjából lényegtelen. Uh, ugye mondtad azt, hogy te nem vagy orvos, de azért annyira vagy szakember, hogyha én vagyok a miniszterelnök, és azt mondom neked a Margit-szigetre, hogy az a Galapagos-szigetek, akkor te azt mondod, hogy hülye vagyok. Uh, ez Függetlenül, hogy megszavaznak engem az emberek. Nagyon fontos, hogy, hogy, hogy, a, hogy a gazdaságpolitika, hogy én látom, tehát a, a jelenlegi hatalmi központnak a gazdaságpolitikája az nem egy politika önmagában, hanem, hanem sosem az, hogy mindig van mögött talán társadalompolitikai vízió, vagy kínál hogy legyen, de egyben hatalomtechnikai következmény is. Tehát a hatalom megszerzése, megtartása, és a hatalomból származó előnyök maximális kihasználásának a az egyik eszköze a gazdaságpolitika is. Jó, de a mi kettőnk beszélgetése azt mutatja, hogy te legalábbis azon kevesek közé tartozol, aki ebben a beszélgetésben hajlandó a csápjait efelé is kinyújtani, és meghaladja azt az ortodox területet, amihez egyébként a végzettségénél fogva ért. Most az, hogy te ezt a, ennek a logikáját hajlandó vagy ennek a műsorban megpróbálni, megérteni, annak előnyeire és hátrányaira felhívni az emberek figyelmét, úgy viselkedsz, mint a barátok lennénk és otthon beszélgetnénk a gazdaság kapcsán a hétköznapokról? Én megértem azoknak az embereknek a motivációit, akik ezt a dolgot mozgatják. Én ezt értem, de te azt mondom, hogy te azon elemző közé tartozol, aki hajlandó volt elhagyni a szűk otthonát, és képes volt azon kívül értelmezni a helyzetet. Igen. Az előbb elkezdtem valamit. Tett, hogy kétféle közgazdaságtan van, a normatív, meg a pozitív. A normatív közgazdaságtan az normákat határoz meg, és elmondja, hogy ez jó-e vagy nem jó, és ennek ad egy ilyen ideológiai töltötet. Ebben nekem is van egy ilyen fajta, én is Nekem is van ideológiai hátterem, is vannak értékeim, tehát nekem is van egy normatív énem, de van egy pozitív énem is, amikor azt mondom, hogy, hogy ez és ez így van, azért van így, mert, és hogyha ezt csináljuk, akkor ebből ez lesz. És de miért hívjuk pozitívnak? Az angol pozitív economics az, hogy nem ad, nem ad neki normákat. Aha, értem. És akkor én mondom, hogy akkor ez és ez lesz, és te, kedves hallgató, te kedves barátom eldöntött, hogy egyébként neked az, az jó-e? Én elmondom, hogy szerintem ebből Mindig ez, ez volt a végén? Nem mindig, de az er is jonti éve elmúlik, akkor az ember megnyugszik, és tudomásul veszi, hogy a világ olyan, amilyen és ő ebben a világban él. És amikor a pozitív és a normatív olyan mértékben ütközik, mint most, azt hogy éli meg? Vagy erről számos be nap, mint nap, vagy hetente itt? Erről számolok behetenteit. Hogy vagy? Jó. Jó. Köszönöm én szépen. Ön is. Szia Péter, Duronelli Péter találtak. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János.